20. fejezet. Kendra és Steve Nicholson az utóbbi 200 kilométeren nem szólt egymáshoz. Steve ötlete volt, hogy Disney megállás nélkül hajtsanak haza, a maratoni autózással ugyanis nem csak a többnapos visszót szenvedésétől szabadulnának meg, hanem a gyerekek örökös nyafogásától is. 13 év szülőként eltöltött év után is meglepte, milyen kibírhatatlanok tudnak lenni a kölykök egy 18 órás óta alatt. Kendra valahol Dél-Karolinában kezdte elveszteni a türelmét, és megpróbálta rávenni a férjét, hogy szájnak meg éjszakára. Steve rábeszélte, hogy tegyenek még meg 100 km-t, és ha az lement, újabb 100 km már nem is tűnhetett olyan soknak. Amikor azonban a vilcsényei Norfolk is eltűnt a visszapillantó tükörben, Kendra kiborult, és a továbbiakban nem szólt egy szót sem. Steve van volt és ha bár tudta, hogy az egész utazásból Kendra az elkövetkező öt évben csak a hazautra fog emlékezni, eltökélte, hogy megállás nélkül hazamennek, és az Istenre meg is teszik, ha beletöklenek is. Aztán, ahogy a délelőtt tél utánba fordult, és a nyomasztó éjszakai út emléke halványulni kezdett, Steve érezte, hogy a kettő közti feszültség is altódik kissé. Most, amikor már csak néhány kilométerre voltak otthonuktól, Kendra egészen fel fog engedni. Biztos volt ebben, de legalábbis benne. Meg is érkeztünk, jelentette be ünnepésen Steve, amint megpillantotta a házukat. Mindenütt jó, de legjobb otthon. A két gyerek, Jamie és Amy is felvidult, és felegyenesedtek az ülésen, ahogy meglátták a házat. Steve játékosan megszavította Kendra kértét. Na, hát most nem jobb, hogy nem még mindig valahol dél vagyunk, Pár száz kilométerrel előttünk. Kendra csak lesújtó pillantást vetett rá. Jó, szóval kicsit erőszakos volt. De Kendra majd csak megnyugszik. Steve felkormányozta a rendsróvált a behajtóra, majd benyomta a napellenzőn a karásajtót nyitó gombot. Alig emelkedett fel az ajtó a betonról, Steve rögtön észrevett, hogy valami nem stimmel. Furcsa módon az első dolog, amit észrevett, az autóponyba volt. Nem itt hagytam, gondolta. Egy pillanattal később már rájött, de Kendra szólalt meg helyette. Hol a kocsi? Kiáltott fel, levegő után kapkodva. Harry Topkins járő karcorráján a másodperceket számolta. Tíz óráig még egy perc volt hátra, aztán még négy órát kell végig szenvednie a mai közhatnagytal való találkozójáig, amikor is bizton számíthatott rá, a szakmai pályafutása, amelyben olyan nagy erőfeszítéssel próbált kereskedni csúfos véget ér. Él. Szakmai életének utolsó 240 percében már csak az Isteni segítségből nem mondott le, amely valahogyan majd csak megmenti a munkáját, vagy legalább maradék méltóságát. Feladata a további utasításig az volt, hogy egy álcázott kocsiban várjon Mark Béli ház előtt, hát, megy oda valaki. Harry imádkozott, hogy ez a valaki csodával határos módon léten Béli legyen, de ilyesmi csak a filmekben történik. Még akkor is szerencsés lenne, ha legalább mar Bélit megpillanthatná, akit egyébként unokört se eltűnése óta senki sem látott. Nagyon érdekes, hogy mindkét Béli ugyanakkor tűnik el, gondolta Harry. Ahogy egyedül és unattan ült a kocsiában, Harry azon kezdett el hogy vajon nem együtt tűntek el. Ha még elbocsátása előtt lehetősége nyílik rá, megemlíti majd ezt Mark Körszadnodnak. Harry a kezében tartotta Mark béli ismertető jegyeit tartalmazó papírt. Behunta a szemét és felsorolta magában a tudnivalókat. Fehér férfi, 80 kiló körüli, haja szőke, szeme kék, bajusztusen. Egy újabb típusú fadbrankót vezet, amelynek rendszáma vadmen. Kihalkatás véget körzik, Jelenleg nem gyanúsított. Herdi kinyitotta a szemét, hogy megnézze a papíron minden emlékszik-e. Masajokba állapította meg, hogy néhány szót ugyan kihagyott, de a lényeg ott volt. Csak úgy, mint Mark, legalábbis a piros prankó. Herdi figyelte, amint felmegy a behajtón, és arra beáll a parkolóhelyre. Az autóból kiszállt egy fehér, 80 kiló körül egy szőke fickó hatalmas kötéssel a kezén. A férfi úgy mozgott, mint aki jelentős fájdalommal küzd, minden mozdulata lassú és megfontolt volt. Harry Tompkins kiugrott a kocsiból és átment az utca túloldalára. Elnézést, kértotta -e Mr. Béli? Mark megfordult a neve hallatán, majd gyors léptekkel megindult a bejárati ajtó felé. Azonban három lépés sem tett, Harry mellette terült. Elnézést, uram, mondta. Hangja nagyon udvarias volt, de a pillantása nem. Önt, Mark Béli, nem te? Mark igyekezett unatképet vágni. De közben lázasan járt az agya, hogy vajon mit tudhatnak a zsarok. – Azt vagyok. Mit akar? – Néhány kérdészetet szeretnék feltenni önnek. Miért elő előlnem? Mark nehézkesen felemelte jobb karját, tolasz mozdulata olyan volt, mint a pohár közöntőt imitálna. – Úgy nézek ki, mint aki nagyon tud futkosni. Harry rögtön sejtette, hogy Marknak valami titkolni valója van. – Talán éppen néthent bújtatja. – Talán tévedtem, ismerte el, Sokkal inkább az igazi ügyeket kívánva megtárgyalni. Csak úgy tűnt, mint a kerülni akarna. Hol tartózkodott egész jel, uram? Mit követtem el, biztos úr? a és semre kérem. Mi ez, kérés vagy felszólítás? Henry egy újabb rendőrségi túlzást fontolgatott, de eszébe jutott, milyen bóróját a rádióval, és meggondolta magát. Csupán kérés, uram, válaszolt, és a hazugmosabb legkedveskedőbbikét öltötte ábrázatára. Mark visszamasadgatt. Ebben az esetben biztos úr a kórházban voltam egész éjjel, és ismét a rendőr rátolta átolta bepójárt kezét. Egy kis balesetért. A kocsi rázóhant a kezemre, miközben a féket javítottam. Harry abszolút nem érdekelte, hogyan sérült meg Mark, és gyakorlott együttérző bólintársa, el is árult ez. Értesült róla, hogy az unokötse tegnap előtt éjszaka megszökött a javítóintézetből? Mondom, kórházban voltam, nem holmi, ertei odóban, hát hogy ne tudnék róla. Mark kírt el rá ez, mit feltételez Harry, és ezt kellemesen érintette, mint egy marék fájdalomcsillapító. Azt hiszi, hogy néteni itt van nálam? Miért? Azt kéne hinnem, vont össze Harry a szemöldökét. Mark hátrejtett a fejét, és őszinte derülve hangosan nevetett. Nem, ha bármit is tud a néterről, és róla nézze biztosult. Tomkins, mondta Heidi. Tomkins, igen persze. Lássai néztem a kavertján lévő billétára. Nézd, biztos úr! Az unoköcsémmel, mint krüheljük egymást. Elküldte minden, sőt, egyenesen kértem, hogy csukják le, főleg azért, hogy megszabaduljak tőle. Ide jönne néthen legutoljára. Üdítő végre a változatosság kedvéért elmondani a teljes igazságot, gondoltam arra? És nyugodjon meg tette hozzá. Ha néten mégis felbukkanna, azt fogja kívánni, bár meg se tette volna. Ahogy beszéltettek, Harry az ajtó felé arra szólt. Akkor talán nincs kifogása az ellen, hogy körülnézek oda bent egy kicsit, ugye? Ami azt illeti, van, mondta Mark hűvösen, miközben a szétvelt tévé átvillant az agyán, és Isten tudja, miket hagyott még hátra a lakásban. Nagyon is kifogásolom. Harry úgy merett rá, mintha ilyet még soha senki nem mondott volna neki. De hát miért? – kérdezte. – Azt mondta, nincs takargatni valója. Mark hosszú ideig szemlélt a arcát. Mindannyiunknak van takargatni valója, nem-e? – Lefogadom, Makának is. – Én azt mondtam, hogy senkit se rejtegetek, és bizisten, ez az igazság. – Akkor meg miért nem enged be? – Mert nincs rá felhatalmazása, és mert nem kötelességem beengedni magát. Mark hangja héten határozottá vált. Voltam pár évet börtönben. Amíg benn voltam a sitten, el kellett viselnem a maga fajtaságfejeket, akik szétkutatták a valagam is, és bármikor, amikor csak kedvük szotjant rá, éjjel volt nappal, bárhol benézhettek. De időközben visszatértem a világba, és most magának is követnie kell a játékszabályokat. Edér plöppölésen élt póker játékos módjára mosolyodott el. Hmm, jól van, Béli, feledett, s elindult vissza a kocsijához. Ön tisztában van a jogaival. Köszönöm a türelmét. Ahogy az út testre lépett, hallotta, amint kinyílik a bejárati ajtó. Megfordult és oda kiáltott. Mr. Béli? Mark visszanézett az ajtónyíráson és az ajtó félfának Na mi az? Azt mondta, hogy a kocsi a a kezére. Hol történt ez? Pontosan a karom legvégén. Felelt a Mark, majd eltűnt és bevágta az ajtót. Harry visszült a kocsijába, s megpróbálta Mark Pimas válaszát az egész párbeszéd kontextusában értelmezni. Amíg még Néterről nem kezdett beszélni, tényidegesnek látszott. onnantól fogva fölényessé vált. Amikor a sérülése került szóba, megint ideges lett. Harry a ház felé fordult, amely előtt a behajtón ott állt a bronkó. Pokolian fájhat, ha egy ekkora járkány az ember kezére. Várjunk csak. Itt csupán egy kocsi van. Ha lezuhant az emelőről, kihelyezte újra üzemkész állapotba, hogy kórházba messen vele. Nem kétséges, Marbérinek van valami a fülemögött, S bármi volt is az, valahogy összefüggésben kellett lennie a sérülésével. Harry ismét az órájára pillantott, és megkönnyebbülve látta, hogy pályafutásából még három és fél óra hátra van. döntött, hogy a maradék idejét a kórházban fogja eltölteni. Talán valamelyik baleseti sebész tud valami hasznosat mondani. Michael volt az első nyomozó, aki kínikor házába érkezett egy helyi tévéállomás közvetítő kocsija mögött. Szélsebesen jár a hír, gondolta. Szomszédok és mindenféle nézelődők, főleg gyerekek az anyjukkal, Kezdtek kis csoportokban összegyűlni az utcán. Vagy a szóbeszéd vonzotta -e őket ide, vagy a korton, amelynek paradox módon az egyetlen célja éppen az emberek távoltartása. A dispatcher szerint a rendőröket először betörés miatt jelzsztották, de a kérkező zsaruk aztán visszaszóltak és pontosabb esemény miatt erősítést kértek. Ahogy az ajtó felé ment, még a javító intézeti éjszakából ismerős arcot vett észre. Jó napot, borzott zászlós, mondta, ahogy köszönetett, épp Az ajtónál posztló rendőrt büszkeséggel töltött el, hogy felismerték. Amint látja, mondta masajából, két műszakban egyszerre, kell a pénzt, szeretnék egy kis hajót venni. Maren belegette. "A Hajót? Hát nem hallotta, hogy a hajó tulajdonos életében csak két boldog nap van? Hogyhogy? Hogy. Az a nap, amikor megveszi, és az, amikor eladja. Borszacs már vagy századszor hallott ezt, de mégis nevetett, miközben odébált, hogy Varend beengedje a ház hatalmas hajába, s közben megjegyezte. Jó kis ház, mi? Megkiszem azt, hagyta rá Varend. Na és miből gondolják, hogy a béli gyerek volt itt? Örülnék, ha azt mondhatnám, hogy kiváló detektív munka alapján jöttünk rá főhadnagy, de a Borszacs indulatúan, amint bevezett a közt a halba. De rögtön nyilvánvaló volt a dolog. Ezzel kinyitotta a fűtőszoba ajtaját, ahol véres ruháig a földre dobába hagyta. Varen elnevette magát. Hát úgy tűnik, többféle szintje van a deduktív következtetésnek, igazán. -e? Elvitt valamit? Igen, uram, elvitte az egyik Nikolszon gyerek néhány ruháját, magát a hűtőszekvényükkel, aztán elhajtott a BMW-jükkel. Varen felhúzta szemöldökét. A BMW-jükkel? Stílusos a kölyök. Nem is gondoltam volna, hogy kocsival lép meg. Mit gondol, hogyan juthatott át az útakadályon? Gondolkodott hangon. Van itt még valami, mondta Borzocs, és egy vonalas jegyzett papírt nyújtott át. Az írás gyerekkézi kézírása volt. Csak nem üzenetet hagyott? kérdezte Varán kedve. Nem került 15 másodpercébe a levél elolvasása. A lézandgyalát mondta, mikor befejezte. Biztos, hogy ez nem valami elterelő hat művelet? Ellenőriztük az adatokat? Borzacs bónított. Amennyire meg tudtuk állapítani, igazat mond. A történelem legúdvaliasabb betörője. Warren újra elolvasta a jegyzett papírt, és megrázta a fejét. a család? Kérdezte felnézve. Borzacs a bejárati haton keresztül az utca felé mutatott. Úgy látom, éppen most várnak híressé. Varen pillantása követte az olyát. A járda melletti csődölet időkezben sajtókonferenciává alakult át. Varen érkezése óta még két tév és közötti tőkocsi mutat be. Adóbevőik az égben nyúlva várták, hogy megkezdjék a jelek továbbítását. A járta szegénél négyen álltak, két felnőtt és két gyerek, háttal az épületnek. A sajtók képviselői velük szemben fényképezőgépek, kamerák és kézben tartott mikrofonok csillantak meg a napfényben, mint a fűszó meg annyi ága. Amilyen nagy dobra felték ezt az ügyet a sajtóban, mondta Varen, Nikolszonéknak alig nem hozzá kell szoknunk a tévészeretéshez. Harry Tompkins rendőrautójával beárt a kórház számokra fenntartott parkolójába, és látta, hogy a parkoló viszonylag üres. A szerencséje van, itt talán rögtön beszélhet valakivel. Hogy lerövidítse útját, egyenesen a mentőautók bejáratán ment keresztül, útválisan a beérkező sérülteket sürgősség szerint osztályozó nővére mosolygott, majd benyitott a baleseti osztályra. Igaza volt. Az ágyaknak körülbelül csak a fele volt foglalt. Főként idősebbek feküdtek bennük, olyan öregek, akiknek Harry gyakorlatlan szeme szerint inkább házi orvosra semmit baleseti szobára volt szükségük. Megállt a felvételi pultán, ahol egy ijesztően fiatal orvossegély éppen papírmunkájával volt elfoglalva. Elnézést, a félbe Harry. A fiatal ember feltartotta egy ujját és befejezte a bekezdést, amit éppen írt. Végül felnézett. Segíthetek? Igen, beszélni szeretnék az orvossal, aki tegnap egy Mark béli nevű beteget kezelt. Bajban van. A segédorvos orvos lelkesedése még fiatalabbnak mutatta. Egyelőre nem tudom, ezért kell beszélnem a doktorral. Az orvos a mennyezetre nézve kutatott az emlékezetében. Szinte látni lehetett, amit a rajzínbéli villanykörtek ki a fején fölött. Kis sérülés volt, ugye? Akkor doktor béke lesz az. Tehát béke, ismeri! őt mindenki ismeri, mondta meg a vállát Tomkins. Tudja, mis a naponta rengeteg ügyet hozon maguknak. Ráadásul pár hónapja egymás ellen játszottunk Taddal egy teniszmeccsen. Ki nyert? Ne mondta Harry, és elfordult a boltól. Tad az ambuláns kezelő végében tartózkodott, ahol éppen egy sürgős esetet látott el, valakinek a felszakadt fejbőrét olta össze. Helló, doktor köszöntette Harry felé közeledve. Tad felnézett a munkájából, és elmosolyodott. Nocsak, a Bradak megyeiek büszkesége. A beteg, egy rákos rác, megpróbált felnézni, de Tad keze a helyén tartotta. Sajnálom, Harry, az összes fánk elfogyott. Harry leintette. Ezért hozott ide a kötözőbe, érdeklődött Tad visszatérve munkájához. Néhány kérdést szeretnék feltenni. Hivatalos ügyben? Igen. Rendben, még néhány öltés Mr. Tyleren, és már is jövök. Nem baj, ha nézem, kérdezte Harry. Nem úgy, mint a legtöbb kollégája, akik nem bírták a kórházi jeleneteket, Harryt lenyűgözték az orvosi procedúrák. Talán itt majd alkalmaznak, miután Majka az elbocsáknak délután, gondolta. Hát ez nem tőlem függ, mondhatad. A betegem döntél az ügyet. Tyler, nem bánhatta a barátom, Harry, nézi, ahogy összeraklak? Ki? kérdezte Tyler, aki másodszorra már nem próbált meg felnézni. Ekkus, egy jó nagy pisztolyjal! Ha engedem, hogy nézze, megígéri, hogy kiveszi az ügyiratokból, az iktatóból, a legközelebb gyorságtak, hogy átmegyek a pirosan? Tad elnevette magát. Harry. Harry is nevetett. Hol Tyler? Oké, okay, nem probléma, ígérte Harry. Fairfield az ő területéhez képest a megye másik végében volt. Rendben, mondta Tyler. Hát csak nézzen. Harry jó közel ment, hogy jól lásson. A fiú tarkolyán egy négyzet alakú területet kapaszra nyíltak, s itt láthatóvá vált egy körülbelül 12 centis vigyorgó papára emlékeztető felszakadás. Ahogy Herri látta, már félig össze volt várva. Mi történt? Kérdezte a zsaru. Tad ennek esélyt sem adva válaszolt. Tyler csak egy parányival csinál jobb hátraszaltókat az ufódeszkáról, mint ahogy te teniszhezel. Tíz perc és jó néhány öltés után Tad kész is lett. Azt tanácsolta a fiúnak, hogy szegény fájdalmcsilapítót, továbbá antibiotikumokat, amelyeket felért neki, és hogy maradjon távol a víztől legalább két hétig, amíg gyógyulasebb. Hedivel a traumatológiai orvosi szobájának magányába vonultak vissza. Mi történt? Tegnap kezeltél egy bizonyos marpélit, érdekültött a rendőr. Eltört a keze. Hát, az el. Erősítette meg Tad, miközben láthatóan nyugtalanná vált. Heddi. Tudod, hogy nem tálalhattam ki a paciensek dolgait. Csak egy kis segítségre van szükségem, ennyi az egész, mondta sietve Harry. Ez a Béli azt mondta, hogy akkor sérült meg, amikor az autója alatt összeragyott az emelő. Tessék! Itt volt pontosan az a csapda, amit Tad olyan nagy igyekezettel próbált elkerülni. Béli a társadalom söbvetéke, ezt mindenki tudta. Nem kellett volna még maradnia egy éjszakát, az orvos tanácsa ellenére önhatalmulat eltávozott. Azok tesznek így, akiknek valami van a fülem És a sérülés is olyan emberre vallott, aki nem éppen szép lelki alakok társaságában forog. A szomorú helyzet azonban az volt, hogy nem tudnak, hanem herinek kellett elkapni és lecsukni a rossz fiúkat. Lelkiismeretét félretéve a doktor úgy döntött, hogy nem tesz kockára mindent csak azért, hogy egy barátjának segítsen. Sajnálom, Harry, nem lehetek a segítségete. A betegekkel folytatott beszélgetéseim bizalmasak. Tudom, tudom, mondta Harry, kicsi hangoltam. De légy tegyél velem kivételt. A szakmai pályafutásom múlhat rajta. Csak meg akarom osztani veled a véleményemet. Ha egyetértesz, nem mondasz semmit. Ha nem értesz egyet, köhintesz Amikor végeztünk, megesküszünk, hogy semmiféle információt nem adtál át nekem. Rendben? Tad hosszú ideje ismerte Herrit. Már vagy ezerszer járt a baleseti osztályon áldozatokat vagy éppen bűnözőket kísérve. Becsületes, keményen dolgozó, etikus viccónak tűnt. Amit azonban ajánlott attól eltekintve, hogy gyerekes volt, az etikusság és őszintesség kulját a végsőkig feszítette. Másrészt viszont Harry terve rögtön el is távolította a képletből a rizikót. Ha egyszer őszintén tagadhatja, hogy információt szolgáltatott, nem haszhatnak fel ellen a vádat. Ráadásul kevésbé volt ez etikus, mint hagyni egy ilyen söpredéket az utcán kobolni, csak hogy a saját érdekeit védje. Nagyon figyelmesen fogalmazta meg válaszát helének. Ebbe sohasem sem mennék bele, válaszoltat, ad, de pillantása egészen másról árulkodott. Öt másodperc leforgása alatt herri arc először elutasítást, a zavart, Végül megértés mutatott. Hát persze, vagy nem, mondta, és kis szünetet tartott, hogy összeszedje a gondolatait. Szerintem Mark Péli amikor a sérülését magyarázta. Tart, nem szólt egy szót sem. Szerintem attól tart, rájövünk, mi történt valójában a kezével. Semmi válasz. Szerintem úgy tölt el a kezét, hogy éppen valami rossz fát tett a tőzre, és fél, hogyha értesülünk a sérülésről, értesülni fogunk a bőntetről is. Tadott, heves, köhögési rohan fogta el. Harry többente nézett rá. Egész elméletét arra feltételezésre alapozta, hogy Marknak valahogy akkor sérült meg a keze, amikor nétennek segített megszökni. Lehet, hogy csak rosszul fejezte ki magát, újra megpróbálta. Azt hiszem Mark Béli keze akkor tört el, amikor valakinek segített megszökni a börtönből. Béli. Szóval innen fúj a gondoltatat. Előző este a hírekben hallott néten béléről, és a munkatársa is egész reggel erről beszéltek, de nem kapcsolta össze magában a két nevet. Minden esetre az idősebb bélő sérülését nem tudta összefüggésbe hozni semmilyen esetlegesen általa elkövetett illegális tevékenységgel. Sokkal inkább olyas valamivel, amit ellene követtek el, újra köhögött. Harry most már semmit sem értett, de a csomót neki egy magának kellett kibogaznia. Nézd Harry párnak rám a rendelőben mondta bocsánat kérűen, s kinyitotta az orvosi szoba ajtaját. Értekes elméleteit vannak, csak oszt meg velem őket bátran, bármikor. Ezzel visszatért a munkájához, eredet pedig magára a teljes szabadatottságából.